Kedves hallgatóink és rádiónézőink, itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 770 óra. Most kapcsoljuk a Hyper studio A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Szokásomtól eltérően, most egy lapszemlével fogjuk kezdeni a ma esti műsort. Jó estét kívánok, Szilágy vagyok, de előtte bemutatom az asztal társaság már jelenlevő tagjait. Itt van mellettem Fülöp Hajnalka, akitől adás előtt jól megkérdeztem, hogy éppen az aktuális titulusan micsoda, digitális biztonság szakértő és újságíró. Igen. Ez most stabilizálódik egy időre, hajnál? Igen, Ez állandó. A januárban azért majd újra rá kérdezünk ja. erre. Mellett a Molnár József, régi ismerősünk, a PC World főszerkesztőjel, neked is szia, jó estét! Üdvözlök mindenkit! És érdekes módon a PC-vördre fogunk mindjárt rátérni, de annyit még elmondok előtt, hogy Justin Viktor is érkezik rövidesen a stúdióba, ő meg a tőle megszokott módon ilyen régi képeket fog majd mutatni, azokat hogyan rendezték adatbáltisba, és majd most is rá fogunk nagyítani a képekre. Szóval a PC-vördnek az új lapszámáról, mert hogy érdekes, mondhatnám úgy is, hogy zöld kiadás, de ez nem a színét jelenti a lapnak, hanem hogy van benne több olyan téma, ami foglalkozik a zöld szemlélettel Ugye az e én rögtön rákérdezte, Értem nálad itt a műsorot, hogy ez a kidobandó fájlokat jelenti, de ráztad a fejed. Ö, igen, alapvetően ugye mindig több tematika van el a magazinban, van egy hangsúlyos, és pont nem az elszemét, de ugye azon gondolkodtunk, hogy egy karácsonyi lapszám, tehát mit egy karácsony, Az egyik az, hogy ember kap egy új eszközt, és ha már kap egy új eszközt, akkor a kérdés, hogy mit a régivel, ugye, hogy akkor főmenő, hogy vagy tovább ajándékozom, vagy kidobom, és akkor ugye ilyen koban az, hogy ne dobjuk a nyomtatót a kukába, hanem van egy jó és okos felhasználási módja annak, hogy az a szemétbe mondtad, hogy láttál egy ilyen horrorisztikus élményt, hogy a szelektív kukába dobták ki a nyomtatót? Még a 16. keletbe, ott díszelgett a kukába a nyomtató, ami ugye felveleti azt, hogy abban veszélyes hulladékok vannak. Tehát ez mondhat, nem a megfelelő hulladékkezelés. Hogyha valaki Egyébként tényleg. nem veszélyes hulladék van egy nyomtatóban. Hát most ezt én nem fogom neked fejből megmondani. Vegyi mindig... anyagok a tintában? Ilyen... Vannak vegyi anyagok, és ugye vannak, hogyha valaki megnézi ezt a, a riportokat, hogy Kínába kerül az európaiak szemete, és hogy ott milyen egészségügyi problémával küzdenek azok, akik ezt feldolgozzák, akkor nagyjából sejteti, hogy milyen mértékű a probléma. Mindjárt bele is lapozgathatunk egy az újságnak a lapjaiba látjuk, majd itt a kép jobb szélén így van. Most itt pont rajtam láthatóak a, az oldalak. De például a zöld tematika az illeszthető az is, hogy a személyi számítógépeinknek a fogyasztásával is foglalkoztok egy cikben. Hogyan lehet csökkenteni a fogyasztást, hogy mi itt a lényeg? Hát én mindig ö, van az otthon meleget program, biztos aki hallott már, is belefutottam. Ez a, hogy lecseréltük a meglévő méhűtőládánkat, mosógépünket egy energiat takarékosabbra. és ez alapvetően... Ezek a sok a++ A-s? Igen, igen, ugye? igen, ezek a fehér, fehér árva van ez kihegyezve, ugye azok a nagy gépekre, viszont főmenő azt, hogy van egy számítógépnél, ugye régen voltak ezek a nagy CRT monitorok, most már vannak a kis vékony LCD-k, meg OLED-ek, és azt néztük meg, hogy mennyit lehet évente sporolni azzal, hogyha valaki lecserélje a számítógépét. Most röviden bré. sokat, tehát megéri? Ö, igen, ezzel? tehát mindenképpen azon hogy egyébként jobb, gyorsabb, a áramat is porolnak az új gépek. Uh -huh. Még egy témát említsünk meg, a decemberi pélcevördől beszélünk, vagy januári? Decemberi. A December. januárit azt most csináljuk. Az most készítitek. Igen. Onnan jöttél a szerkesztőségből. Így van. Na, szóval van még egy érdekes téma, a gamer telefonok. Tehát a játékosoknak kifejlesztett okostelefonok? Olyan készülékek, amik képesek 3D gyorsításra, vagy öh, itt miről van szó? Mindig keresik a gyártók azokat a bázvöldöket, amivel eladhatják a legújabb készülékeket. Ugye ott legyen az a faktor, én kidolom a tavalyi csúcsmobilomat, megy ideig kell, és akkor úgy látszik, hogy az ideig bázvöld az a Gamer telefon. És azt néztük meg, hogy ez. Valóban, van érte meg telefonokról beszélni, vagy egyszerűen ez csak egy skatúja, amit ráhúztak, egy egyébként egy normális telefon, amely már nem figyelnék föl rá. Most én nem mondom el most én, még a végeledmény, de ez volt a koncepció megötte. <gül> És ezt fog majd kiderülni a decemberi két évvel, belőle, igen. <gül> ami rövidesen megjelenik. Pénteken, igen. Pénteken jelenik meg, úgy, hogy várjuk. És akkor rövidesen még visszatérünk majd rá egy másik témával, mert januárban lesz egy klassz rendezvényetek, annyit mondok előre, hogy robotversennyel kapcsolatos. Ez már nem az első ilyen esemény a pc életében, tehát pár perc múlva erre fogunk visszatérni. Postmodem! A digitális világ érdekes. A közösségi iroda kifejezéssel fogom most megismerkedni a következő percekben, de ráadásul úgy, hogy egy különleges helyszínt választottunk hozzá, Indonéziában Bali-szigetét, ahova kedves ismerősünk Fazakas Barbara elutazott. Ugye két héttel ezelőtti adásunkban már láthatták őt a mi hallgatói nézőink, amikor Szingapurból jelentkezett be. Most láthatjuk, hogy ott Bali-szigetén hogy is néz ki egy érdekes mai iroda. Indonéziában vagyok éppen, azon belül is Bali szigetén, azon belül is egy Canggu nevű települése. És azon belül pedig egy olyan irodába, ami érdekes helyszín, hogyha egy pillanatra körülnézhetnénk, akkor meg is mutathatod, egy, tényleg csak egy picit, hogy mit látunk. Ez egy iroda, ugye? Igen, ez is senkit ne tévesszem azt, hogy ez egy medence ott. Igen, és... Kis lugassal. Ez nem nagyon mutatom tovább, mert hogy itt tényleg komolyan dolgoznak az emberek, és kicsit, kicsit zavarja őket, amikor belevideozok az arcukba. Igen, de hogy itt van kis lugas, van egy kávézó, van egy medence, vannak jogórák, van egy pici étterembenzőszerű rész, és az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy lényegében otthon azt hiszem, hogy pajtának hívnánk, egy olyan épület, aminek csak teteje van, és nincsenek oldalai, ebben van. Do, ebben foglal helyet a Dojo Bali névre hallgató coworking iroda. Hogyan definiálnád ezt a kifejezést, hogy coworking? Mi a funkciója ennek, miben más, mint egy hagyományos irodaépület? épület? Ez egy közösségi iroda. Eh... Elvileg azt a funkciót törti be, hogy olyan vállalkozók, szabadul szó vagy mindenféle szellemi szabad foglalkozástűzők tudnak itt bérelni egy asztalt, egy irodarészt, akik, akiknek egyszerűen nincsen szüksége egy klasszikus értelemben vett irodára, vagy azért, mert uh, egyedül nem tudnák kihasználni a teljes kapacitását, vagy azért, mert a munkájuk nem helyhez kötött, azért nem szükséges, hogy mindig ugyanabban a városban legyenek, és uh, és ezek az emberek összegyűlnek egy ilyen helyen. Egyébként ilyen irodából Budapesten is nagyon sok található. Összegyűlnek egy helyen, és minden dolgoznak lényegében a világ minden tájára. Ebben az esetben egy kétszintes, teljesen felszerelt iroda, ahol mindig mindenki odaülhet, ahova éppen szeretne, vagy ahol éppen engedi az irodaterítettsége. Különböző terek vannak, vannak csendesztobák, tárgyalók, ilyen Skype fülkék van kávézós rész, vannak ilyen megbeszélésekre kialakított kisebb részek, szóval ez egy teljesen jól felszerelt iroda, ahol sok egymástól független ember közösen használja az irodateret. Ami viszont nagyon érdekes, és szerintem itt kifejezetten más, hogy amíg egy budapesti vagy egy New York irodában, ezért az emberek többsége valamennyire a hazai piacra is dolgozik. Tehát olyan szabadúszó vállalkozók gyűlnek össze, akiknek azért vannak helyi ügyfeleik, itt szerintem nincs egy ember, aki konkrétan helyi ügyfeleknek dolgozna. Tehát mindenki külföldről jött, és mindenki külföldre dolgozik. És szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, amin el lehet egy picit mélázni, és talán itt a coworking-a pontja, hogy mekkora forradalmat vitt végbe a technológia, hogy ilyen helyek létrejöhetnek ma 2018-ban. Ráadásul ez földrajzilag is egy szép helyen van, hogyha jól tudom. Igen, ez egy nagyon szép helyen van, az óceán partján vagyunk, ahol a hipermodern dolgok találkoznak a harmadik világgal. Tehát ahol most vagyunk, az egy, az egy gyönyörű, szuperül felszerelt iroda, de például a kórházba kéne menni, azzal már akadnának problémák, vagy ha csak fizet szeretnénk inni, vagy... Szóval, hogy egy csomó ilyen, ilyen harmadik világbeli kihívás megjelenik, például az irodába csak és kizálló dobogóval lehet jönni, ami egy indonéz sajátosság, és Európai észnek ez a halál félelemmel egyenlő, hozzá lehet szokni, de, de azért kell egy kis bátorság kipróbálásához. Aztán mondok egy másik példát, hogy szombaton kellett, kellett egy megbeszélést megcsinálnom ugyan az irodábból, és nem tudtam bejönni, mert szúnyogokat írtottak, mert nyilván a malária... A szennyezettséget azt szeretnék a minimumon tartani, ehhez viszont azt kell, hogy folyamatosan írtsák a szúnyogokat. És az egész irodát így elgázosították, hogy, hogy ne legyenek veszélyes szúnyogok. Szóval, hogy ez egy ilyen fura kettős érzés folyamatosan. Szerintem ez egy színtiszta üzlet. Egyszerűen akik ezeket a, ezeket a coworking irodákat nyitották itt bali, mert nem ez az egyetlen, sok tucat van a szigetszerte szerintem egyszerűen rájöttek, hogy embereknek van igényük arra, hogy, hogy ilyen szép környezetből dolgozzanak, hogy foglalkoznak e az infrastruktúra fejlesztésével. Bizonyára valamennyit igen, de szerintem bárki, aki idejön, az úgy értelmezi ezeket a körülményeket, hogy hozzátartoznak a helyszínbájához. Nem, nem lenne ugyanez az egész, hogyha egy hadsávos autópálya hozott volna ide. Tehát, hogy ezekkel a körülményekkel kvázi meg kell küzdenie annak, aki, aki szeretne az óceánporton üdögélni egy kávéval a kezében. Nekem nagyon tetszik, itt nagyon közel áll az én értékrendemhez, világomhoz, az a, az a kultúra, azok a vonások, amik itt jellemzőek. Úgyhogy, úgyhogy nagyon tetszik, itt Molnár József, a PC-völgy főszerkesztője szintén járt már Bali-szigetén. Te is ennyire szeretted azt a helyet, mint Barbara? Hát, nekem annyi fórum a hozzá képes, hogy én nyaralásom voltam, tehát nekem nem kell dolgozni ott. Akkor nem a PC-völgyöt szerkesztetted ott egy ilyen közösségi irodában? A helyeket én nem látogattam, azt elmondhatom azért, hogy jelenleg a labbüdzsére megengedheti meg, hogy készítsük el, már pedig én örülnék, ha így lenne. De hogyha lenne egy ilyen közösségi iroda, például hajni te, szívesen dolgoznál ilyen helyen? Szerintem Budapesten is ennek, például a kaptár eh, nevű hely, meg ahol én élek a eh, egy munkakör eh, gödölő nevű hely, ahol szintén eh, erre jött létre. Egy, egy végtelenül letisztult helyek, ahol, ahol nyugalom van, eh, inspiráló környezet, és még mindenféle más, ami közösségi lesz. Én itt én, én egy kicsit azt hiányoltam, hogy a közösségiség, illetve ugye mindenki külföld, valószínűleg a, nyelv, a közös nyelv hiányában nehezen jön össze, de ott vannak ugye beszélgetések, egymásnak a munkáját meg lehet ismerni, segítséget lehet kérni, egymást, egymást támogató közeg jön létre, úgy, hogy mindenki közben önállóan alkothat. Tehát, hogy, hogy egyszerre az önálló alkotás és a munkahelyi pozitív légkör az, az, az, az létrejön. A, a, a budapestieknél, amiket én ismerek, meg a Gödöllőinél, valószínűleg még több is van. Tehát, hogy ha a Földönözi környezetetre számítjuk, ami persze itt elég vonzó volt, akkor, akkor maga a miatt érdemes közösség irodába Menni. Még egy kérdés az, hogy azért uh, nyilván te szerkesztőségben dolgozol, tehát uh, érzékeled nap, mint nap azt, hogy mondjuk egy cikknek a megírásához azért kell koncentrálni, fókuszálni. Hogyha ott dumálnak az ember körül egy ilyen nagy helyiségben, akkor ez tud zavaró lenni, nem? Hát. Ez megint azt hogy az ember úgy képzeli el az alkotó tevékenységet, hogy újságjelenne, hogy elmerül, és akkor jól átgondolja, hogy mit ír, és egyszer csak így megszületik a nagy mű, az írás, vagy nem nagy mű. A valóság ennél sokkal prózaibb nem lehet koncentrálni, tehát olyan már nincs, hogy elmélyülünk valamiben. Tehát nekem például otthon dolgozok, kb. 5 percenként megjelenik a kislányom, hogy akkor maci vagy éppen valami vast éppen mutat, hogy vegyen föl, vagy valamit csináljak. Azért azért, beszélnek a kollégák, csillag a telefonba egy e-mail. Tehát szerintem így nem lehet különbséget. Tenni, hogy coworking vagy nem coworking ugyanannyi zavaró tényező, mint van. Illetve amikor én voltam ilyen coworking irodából, ott mindig nagy csend volt. Tehát még lehet, hogy még jobb is, mint amikor az van, hogy mint a üzemben, amikor mindenki nyíjzsög, mely már ismeri egymást, és mennek a sztorizgatások, ott a koncentrálni. Szóval akkor te el tudnád képzelni, hogy ott dolgozsz Én nagyon el tudnám képzelni, mert mi fc foglalkoztunk is ezekkel nagyon sokat, és egyébként van több szolgáltatás, van olyan, ami konkrétan programozókat úgy vesz fő, hogy egy projektre, és azt mondja, hogy nem csak fizetést ad, hanem őket végig viszél, és minden hónapban máshol van a, éppen a programozó csapat, és egy projekten vannak, éppen Peruban, másik, másik nap átmenek Brazíliába, és akkor így az a lényeg, hogy hogy menjen együtt a work, tehát mennek a flowba, vagy ez a fló élmény, amit most divatosan mondják. A másik pedig az, hogy az ember ugye bérehet magának, hogy kinéz egy. Van egyébként lista, hogy hol mennyibe kerül az élet, és akkor az ember úgy választ, akkor most emlék San Francisco, vagy emlék Balida dolgozni. Tehát már most már annyi a centrikus a világ, hogy már sok helyen a magas hozzáadott értékű munkakörökbe már nem az a lényeg, hogy hol ül a dolgozó, hanem hogy mit csinál is. Ugye ez a munkakör felszabadulása, amit itt látunk. Köszönöm szépen a hozzá fűzött véleményeket, meg információkat, élményeket. Az, hogy Fazakas Barbara honnan fog bejelentkezni a legközelebbi alkalommal, az még elképzelésem sincsen, de ezt tényleg őszintén mondom, mert azt sem tudtam, hogy Baliról lesz majd most bejelentkezése, de örülünk annak, hogy bejelentkezett Barbara, és innen Budapestről köszöntjük őt. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Egy újabb összeállítással jelentkezik Justin Viktor, ahogy ígértem is a műsor elején, és közben meg is érkezett. Nagy a forgalom a városban? Hát eléggé, és egy nagyon csúnya a van az Üllői úton, 10 autó között. Ó, hát ott is biztosan nagyon komoly fényképek készülnek. Innen azért elég csúnya átívelni arra a témára, amivel te foglalkozol, mert hogy a legújabb korunkból a középkorba megyünk vissza. Ez tőled nem áll olyan nagyon ez a tematika, mert már foglalkoztál régi dolgokkal, például a amszterdami folyókotrás Igen. témájára nagyon jól emlékszünk, amikor ilyen régi, sőt még ókori dolgok is előkerültek a És mennyiszer eszembe jutott ez idén, amikor ugye Rekord, vagy mióta mérik a legalacsonyabb vizálás produkált a Duna. Tehát kvázi majd, hogy nem a természet egy kicsit kiürítette a Dunának is a medrét. Nyilván, nyilván minden folyóban ugyanez van. Tehát ugyanezt lett volna. Ez a következő projekt, ez a Temzéből került elő? hogy honnan? Nem, nem teljesen, de Londonnak van hozzá közel. Hát ugye a, a, a, a angliai-francia intézmények fogtak össze, mert ugyanek a két országnak nagyon... A, Jelentős közös múltja van, és ez a középkort masszívan érinti. És ezért aztán középkori kéziratokat, egy újabb digitalizációs projekt digitalizáltak, illetve tettek elérhetővé online, nagyon érdekes módon ketté bontva. Van erről egy bejátszónk, és ezt meg tudjuk nézni. Rögtön bele is nézzünk, mert nagyon szép az a weboldal, Igen. ahol középtették ezeket a képeket, úgyhogy már is bele tudunk nézni. És akkor látok és, látok is, is. tudom is kommentálni, hogy két, kétféle megközelítésben, ez teljesen új, én legalábbis nem találkoztam ezzel, nekem teljesen új hogy a a szánt weboldalat hoztak létre, egyszer pedig a nagyközönségnek, pedig ezek ugye középkori kéziratok, tehát viszonylag... Ez a nagy közönségnek szól, ugye? Amit igen, most látunk. igen, viszonylag kisebb része ért talán középkori latinul a nagyközönségnek, közönségnek, mint a, a mutatók, de mégis nekik is ugyanilyen elkismertesen elképesztően, könnyen kereshetően, sokféleképpen paraméterezhetően felrakták ezt a 800 munkát, ami nagyjából a 700-as évektől az 1200-1300-as évekig fedi le a... A 800 a, munka az 800 könyv. 800, hát ezek kéziratok, ugye manuskript, ez, ez a kódexeknek mondhatnánk talán, Zsoltáros könyvek, imakönyvek, történeti leírások, de főképp egyházi intézményekben keretkezett, ugye akkoriban a, az egyházi intézményekben éltek az írástudók. Milyen érdekes, hogy tényleg a középkori Franciaországban, Angliában és itt Magyarországon is azért Egyet. többnyire a latin nyelv volt az, az uralkodó, Egyet. tehát ezek szerint kompatibilis volt ez a fajta kultúra. Hát a, a tudomány És még egy kicsit egyébként ma is létezik ez és élez, ugye most nincs a körünkben Zoli, de ő biztos most nagyon bólogatta meg, megerősíteni, hogy, hogy megtalán még azt is elmondaná, hogy ő még latinos. Isten tudja. Nem akarom öregíteni az oly. Hogy... És záró ebben hat egy. be ide, hogy a budavári palotában most nyíltem régiben egy kiállítás Mátyás korvináiról. Hát meg lehet nézni, a 216 ma is ismert korvinából azt hiszem, hogy 35 vagy 36-ot, ami nagyon nagy teljesítmény, mert Amerikából is, meg Bécsből is idehoztak, hát ez még nem digitalizált állomány, de jó lenne, hogyha ilyen formában láthatnánk, mint hogy mindjárt látjuk is majd, hogy a kutatóknak, ugye, az keretkezik igen, nekünk, igen. Hogy a kutatóknak miképpen tették elérhetővé ezeket a dokumentumokat? Ezek vár, ugye, vár, ugye, hát ugye ez, ez egy random kilakadott kézirat, most meg nem mondom neked, hogy, hogy melyiket választottam, Ez hát, egy egy könyv, a... ez a borító, igen. a borítója egy a hallgatóinknak, hogy Viktorit élvezkedett, mert a borítónak a pórusait is láthatjuk egészen közel. Hát azért igen, azért ezt a, annak idején ez, ez 700, talán mondom 712-ből származik, 0712 712 ben származik, így is van írva egyébként, nagyon vicces. Tehát több mint 1300 éves? Igen, dokumentum. Hogy, hát. hogy akkoriban azért nem volt ez olyan egyszerű, ilyen színeket úgy. Ma, ma úgy odarajzoljuk a Photoshop-pal, vagy nem tudom, vagy egy egy appal megcsináljuk, de szerintem akkor egy kicsit nagyobb meló volt. Nagyon szépen látható volt, hogy ránadítottunk ezekre a dokumentumokra, hogy, hogy hogyan rajzolták ezeket Igen. a betűket. Tehát ez egy egészen másfajta Igen. írásbeli kultúra volt. És azért, amit ugye én ebbe a kis moziba feldolgoztam, az már egy másolat volt, egy 435-ben készült kodex a másolata, mert akkoriban ez volt a, a könyvterjesztés, hogy jött egy szerzetes és akkor nekiállt. Aztán 5 év múlva lett egy, hat év múlva egy másik könyv, vagy, vagy 16 év múlva. A digitális világ érdekes. Halloweenkor feltűnt a neten egy olyan videó, ami többekben riadalmat keltett. Tudni kell hozzá, hogy a felvétel San Francisco közelében készült, ahol ugye a híres Golden Gate híd. Található. Erről a hídról mindenképpen fontos tudni, hogy 270 méter magas híd. Tehát nem egy olyan méretű objektumról van szó, ami így a hétköznapi ö, halandó számára ismert lenne. Magyarországon ilyen méretű épületek nem is nagyon léteznek. Tehát ezt mindenképpen kell tudnunk azelőtt, mielőtt megnézzük ezt a felvételt, ami egy kicsit ijesztő is, ugye, hajni? Te megijedtél, amikor látted ezt a felvételt? Hát, megdöbbentem inkább, meghökkentem, igen. Ilyen ijedni azért nem, mert ez jó messze volt ahhoz, hogy hogy én és rögtön, a erős volt az emóció ahhoz, hogy elhiggyem. Tehát nekem ez volt az első benyomásom. Rövid lesz ez a felvétel, 12 másodperc, hogy figyeljük, hogy mi látszott ebben az ősz időben a Golden Gate hídnál. Mint egy csukjás alakálna ott a 270 méter magas híd mellett, és mozgatja a fejét. Hát azért ezekkel a színekkel elég ijesztő ez a felvétel hajné. Igen, teljesen élethűre uh, sikeredett, és látszott igen. az autók is ott maszkálnak, tehát hogy ez egy igazi felvétel. Igen. Az, az autók is uh, animáltak egyébként, tehát ez az egész egy komputer animáció, és meg hogy hogyha már tudja az ember, és utána nézi meg, akkor lehet látni az autók mozgásán is, hogy olyan, olyan túlszabályosan túl uh, mozognak, de ebből azért nem gondol az ember. Abból gondolná, hogy, hogy egyrészt, uh, ahogy te is mondtad, a helyismeretek kell, hogy legyen, tehát egy ismerete legyen arról, hogy ez mekkora híd, tehát nem egy, uh, nem egy uh, budapesti hitakhoz megfelelő, Budapesten is nehéz lenne egy ilyen szörnyet megépíteni, uh, tehát egyrészt ismerni kell, igen, másrészt pedig... Uh túl erős ahhoz, hogy, hogy ez tényleg igaz legyen. A semmiből egyszer csak előjön, és pontja egy ilyen rém. Tehát, hogy az ember egy ilyen egészséges kétkedésnek kell ilyenkor bekapcsolódni, hogy nézzünk utána. És akkor ugye ilyenkor mindenféle eszköz. Uh, meg egyáltalán az, hogy merüljön fel bennünk, hogy hát ez nem lehet igaz. Igen, igen. És hogy, hogy tudjuk ellenőrizni, nagyon nehéz. Tehát a computer most már tényleg olyan szinten van, hogy, hogy nagyon nehéz meglátni benne a, a hamiságot. Annyi, minden annyit, minden alkalommal el mondani, hogy a 1993 ban a mozikba került Jurassic Park óta tudjuk, hogy olyan látványokat lehet teremteni, ami tökéletesen meggyőző. Ahogy te is mondtad az adás előtt, hogy most már nincsen a figurák, körül látható ilyen kis, látható, fénycsék, ilyen kis vibráló fénycsék, ami, uh -huh. amiben hogy fognyomták? Ez Viktor Greenbox technika, ami vagy Blue csinálják? Box? Hát Green, szerintem Green. Green is, uh -huh. meg bluebox Box igen. is volt. Tehát amikor így remegettél az embereknek a feje körül egy ilyen. Halott kis... láttam. Igen. Uh -huh. Tehát az, az nincs, hanem tökéletes a látvány. Pontosan. Tehát ilyenkor csak, a, és mindig is csak a saját tudásunkban bízhatunk. Tehát ez az éberség, ahogy a Remszam Mordon mondja, hogy a Harry Potterben erre van szükség, hogy mindig éberek legyünk, és gondoljunk arra bele, hogy ö, mi lehet és mondjuk, ha beírunk egy, hogy egy képet látunk, vagy egy videófilmet látunk, betesszük, feltesszük a Google-ba a fordított kereséssel, tehát mi töltjük fel a Google-ba, van egy ilyen Google képkeresés funkció, és akkor megnézzük a találatoknál, és valószínűleg angol nyelven hamarabb megjelenik, hogy ez egy hamis, vagy mellítesszük a, a fék, a, a hamis kifejezést, hogy ez vajon fék, vagy, vagy nem, tehát hamis, vagy nem, akkor erre is rengeteg találat jön. Tehát angolul hamarabb nem azért, mert az, aki angolul tud, az, az jobban megismeri a, a hamiságot, hanem többen vannak. Több információ. És ezért, ezért nagy, nagyobb eséllyel, mert ugye vannak erre specializálódott oldalak, már a holdvilegt ezeket. Ellenőrzik. Van egy olyan felvételünk, ami meg tudjuk mutatni ugyanezt a felvételt a egy kicsit másik szemszögből, mert egy vékonyabb kép lesz, ami azt mutatja, hogy egyébként mobiltelefonra készített el ez a digitális művész először, és utána láthatjuk majd, hogy hogyan bukik le a felvétel. Nézzük csak. Tehát itt látszik ugye ez a függőleges álló képformátum. Igen, tehát meg a helikopter sincs ott, csak a helikopter hangja. és meg akkor... az ablak, hogy egy ablakból néznénk és még kis trükkösen még el is megy a fókusz, tehát is látjuk, és itt látjuk ezt a 3D animálást, hogy hogyan készítette a művész. Hát dolgozott ezen, igen, ő egy, ő egy direkt erre szakosodott művész, ez a Justin LeDak, hogyha angolosan, angolosan kell elíteni a nevét, és ő egy digitális művész, tehát ez a foglalkozás, a foglalkozása, direkt ez volt a célja, uh -huh. és az erről szóló hírek egyébként be is bizonyították, tehát hogy ez azért készítette, hogy, hogy ne higgyünk ezeknek a, a a dolgoknak az... az volt a célja kifejezetten, hogy felhívja a figyelmet igen, a, igen, igen. az Igen, az, az, az is benne volt, így van, igen, tehát hogy a szörnyeket nem kell, és azért időzítette Halloween-re, hogy a szörnyeket nem kell elhinnünk se digitális technikával, se semmilyen, nincsen emléteznek léteznek szörnyek sehol. Illetve ugye az még fontos, hogy, hogy mindig vegyük észre, hogy az is, hogy nagyon erős indok tud lenni, hogy, hogy sokszor látjuk valamit. Tehát soka, sokszor jön már szembe, sokan megosztják, számos csatornán, tehát Facebookon, Becepon, Twitteren, YouTube-on, Facebookon, nem van az újságban, akkor, akkor már csak igaz lehet, sok embernek ez van a fejében, és ez egy, egy szociálpszichológiai jelenség. Tehát szeretjük a rádió ő... megmondta, így mondták A tévében mondta, igen. De hogy ez, ezzel, ezzel is védekeztünk kell, tehát a tudatossággal föl, fölé kell nekemelkednünk, hogy attól, hogy sokszor látjuk, attól az még nem lesz igaz. A sokszor másik... láthatjuk például a politikusokat, úgyhogy azzal is vigyázni kell, mert az előbb említettem a 25 évvel ezelőtti filmet. Azért a 25 év alatt olyan sokat fejlődött a technika, hogy ma már nem kell hónapokat eltölteni. Ahhoz, hogy mondjuk egy dinoszauruszt vagy egy politikusnak a felvételét digitalizálják és megoldják, hanem pillanatok alatt megoldható az is, hogy real-time, tehát abban a történés idejében is egy arcmozgás, szájmozgást másoljanak le, például az Amerikai Egyesült Államokról készült felvételből. Éppen egy olyan korba lépünk like be, amikor az ellenségeink képesek bárkivel kimondatni bármit bármelyik pillanatban. Be. Pedig, ők soha nem mondanának azokat a dolgokat. Így például ők velem is olyan dolgokat, mint mit tudom én. igaza volt. Vagy Ben Carson a súlyesztőben van, vagy mondjuk azt, hogy Donald Trump elnök egy totálisan ellenszembes alak. Na most Önök tudják, hogy soha nem mondanék ilyen dolgokat, legalábbis nem a nyilvánosság előtt. De valaki mondana ilyeneket. Valaki olyan, mint Jordan Peele. Ez egy veszélyes korszak. Mondja már Jordan Peele, ez az amerikai színész, akit láthatunk. És itt ezen a felvételen követhető is, hogy az ő szájmozgását vette le a digitális technika, és ezt másolták rá Barak Obama elnöknek az arcára. Hát azért ez nagyon veszélyes. Tehát nem már tényleg elkövethetnek olyan felvételt, amivel mondjuk valamelyik állami vezető kimond valamilyen felháborító dolgot, vagy akár mondjuk lehetséges, hogy egy, nem tudom én, még hogy szokták ezt mondani? Tehát, hogy még ilyen vészhelyzetet is teremthetne azzal, hogy bejelent valamit. Pontosan, igen. Tehát itt, itt megint, megint csak a, azt kell tudnunk, hogy mennyi, mennyi applikáció van már erre megeszköz. Meg, meg tehát a mesterséges intelligenciát már bárki használhatja ehhez, itt, itt például az Adobe. After Effects nevű uh, programot használják, uh, de, de meg vannak erre uh, nyílt forráskorú programok, amiket uh, közé tett például Google is, uh, amivel ezt uh, kellő hangminta uh, birtokában meg lehet tenni, de hát ugye, egy politikusról kellő hangmintája bárkinek lehet, aki veszi rá a fáradtságot, hogy uh, hogy ezt összegyűjtse, úgyhogy itt megint csak... Meg e vannak olyan tehetségek is, akik ilyen hangutánzó képessége rendelkeznek. Hát igaz eznek. igen, igen. Meg ugye az emberek nem figyelnek ennyit, most nekünk van időnk, meg, meg erre jöttünk össze, hogy megfigyeljük a számot, a abba... tényleg látszott rajta egy picike, egy kis egy Hát igen, de, de a legtöbb ember ugye abba a fáradt üzemmódban, meg abba, uh -huh. abba a rengeteg információt kell feldolgoznunk egy nap üzemmódba, akkor csak átfut rajta, meghallgatja, bele, belenéz, és, és nem, nem kezdi elemezgetni. Úgyhogy megint itt, itt is csak azt tudom tanácsolni, vagy azt tudjuk mondani, hogy, hogy ez az laakadatlan éberség. tehát hogy kapcsoljunk egy kicsit ki ebből a befogadó üzemmódból, és akkor gondoljunk vele, hogy ez tényleg így volt, tényleg ezt mondta. Kinek a célja az, hogy ez, ez elhangozik? Ki akarja, hogy én ezt gondoljam, amit ő mond? Tehát mindig egy érdeket kell mögött nézni, mert a médiában semmi sincsen. Természetesen minden valami érdek szerint van. Úgyhogy, ha erre, erre oda tudunk figyelni, hogy ez kinek az érdeke, és egy kicsit elvonatkoztatni arról, hogy most nem hagyom magam átverni, akkor ez, ez fog segíteni. Nagyon fontos még, hogy, hogy a közösségi médiában tájékozódunk a legtöbb ember, most már onnan tájékozódik, nem a hírműsorokat nézi, nem este megvárja a fél nyolcas híradót, és akkor megnézi, és akkor 30 perc, percnyi információt magába felszert, hanem a faláról tájékozódik, és azok ugye úgy vannak olyan algoritmusok működnek mögötte, hogy mindenki a véleményének megfelelő információt kapja. Tehát egy ilyen véleménybuborékban, egy ilyen digitális buborékban vagyunk, tehát, és nagyon jól is érezzük magunkat benne, mert mindenki szereti olyan gondolatokat kapni, ami az ő véleményével egyezik, és nem állandóan konfrontálódni, meg vitatkozni. És ezt sok kihasználják, akiket lájkolunk, like akiket követünk, amilyen híreket elolvasunk, ami, ami, ami az értékrendünknek megfelelő. Ezt nem csak mi tudjuk meg a legszemélyesebb kollégáink vagy, vagy a családtagjaink, hanem a digitális média császárai, akik a algoritmusokat programozzák, akik, akik minket benne tartanak ebben a buborékban. Hogyha összefoglalhatnám, akkor egy szóban a mai üzenetünk az, hogy a kétkedést, Kétkedés azt mindenképpen alkalmazzuk, és ma már egy olyan korszakban élünk, amikor nem hihetünk a szemünknek sem. Legalábbis, hogyha képernyőt vagy filmvásznat nézünk, Én akkor ami ott megjelenik, azt nem szabad elhinni egy az egyben, akkor gondolni kell arra, hogy digitális művészek készítették azt a felvételt. És csak so a tudás tud megvédeni minket, a tények alapuló tudást, tehát tanuljunk történt a történelmet, földrajzot, biológiát, tehát a tudomány eszközeit, és akkor ez fog tűnni megvédelni minket. Bocsátok, a... közbe és összekötnék két témát, és ez nem új kerti probléma. Tehát pont ugye az előző téma volt a középkori kézzátoknak a feldolgozása. Aki olvasta Umberto eco Umberto eco majd a felvetése, hogy azok a szerzetesek, ők döntötték el, hogy mit másolnak és mit nem. Tehát ők voltak a kapőrök, az információ forrásai, tehát régen is azért nagyban ment a történelem hamisítás, vagy elképzelhető, hogy nagyban ment a történelem hamisítás, és annyiban megvédenem a médiát, tehát nem a média császareit döntik el az, hogy mi lesz, hanem ugye általában azért gondoljuk bele az intézményesült médiát, én úgy definiálom, hogy ő próbál hiteles tájékoztatást nyújtani. Nem biztos a siker neki, de próbál, és van az, aki ugye meg nem is próbál hiteles tájékoztatást nyújtani, na azokra kell figyelni. Digitális világról érthetően. Ez a posztmodern. PC-ből szerkesztősége nem csupán egy újságszerkesztőség, hanem egy ideje közre működnek Molnár Józsefér különféle nyári táborok szervezésében, meg robotos rendezvényeknek a szervezésében is. Ez hogyan illeszkedik a ti profilotokba? Hát, hogyha most hogy elképzelünk itt sok-sok lépcsőt, ez egy egyenes vezetett hozzá, tehát ugye alapvetően mi a újság, mindig is oktattuk az embereket. Minden jött ugye, hogyha rendezvényt szervezünk, akkor adja magát a programozótából, és ha már programozótából akkor viszont adja azt, hogy hogyan mérjük össze a tudást. Az készítés is lehet mondjuk robotolásnak nevezni, és abból már egy lépésben megvan a. Hát a egyébként biztos van olyan rész, ami automatizálható lenne jobban, mint most. Tehát én még értem a. a a figyelőnek az online változatán, még nagyon-nagyon régen nem akarom mostani figyelőbe összemosni. Tőzdei jelentéseket, na az tipikusan olyan, amit igen kiadnék egy robotnak, hogy a tőzdei jelentéseket érte meg, vagy, a, vagy a például a foci meccsek, foci érni, tehát hogy a megye kettőben mi történt, azt egy gép is meg tudja érni. Szóval januárban újra robotversenyt szerveztek, amit összekötöttetek egy űrkiállítással, de mi most a robotversenynek koncentráljunk, van is bejátszásunk az idén januári rendezvényből, több képet is meg tudunk mutatni. Úgyhogy nézzük közben, miközben te mesélsz, hogy mi lesz ez a robotverseny. Hát alapvetően ez a, a... FLL, az a First Lego League, ez egy globális robotverseny, a legnöbb, ö, legnéfesebb. First Lego, tehát az első Lego kockákból összerapott a first, robotok? Ne, a First, az igazából egy, rendezve, vagy egy szervezetnek a neve, tehát ja. így nem mondanám. Tehát, ha én azt mondom, hogy First Milk, akkor én vagyok az első tej, de hát ugye nyilván ez, ez olyan, mint a régen volt a másik mosópor, hogy valaki alakított egy ilyen céget, hogy a másik, és akkor perelt mindenkit, aki ezt használta. Szép nagyok ezek a robotok. Ö, ezek legó robotok, Lego Technics alapon, ez a legónak a megoldás, és ugye ez programozza be a gyerekek, ez egy programozói tudás, meg egy mérnöki tudás is, hogy hogyan építik össze azt a robotot. Tehát 9-16 éves gyerekek több száll ezren versenyeznek a világon úgy, hogy a végén egy vagy két csapat lesz az, aki majd fölemelheti. Mint a Amerikába, hogy... Igen, csak egy maradhat, és Amerikába fog felemelkedni az egyáltalán. És Magyarországon hány csapat foglalkozik, vagy hány gyerek foglalkozik Lego Hát ezt építésen. nehéz megítélni, ugye most nálunk 20 csapat jelentkezett, Kávé 40-50 csapat van Magyarországon, aki indul a lefelelbe, ami ö, elég népes, tehát ha a régióban nézzük, akkor én azt mondom, hogy, tehát, hogy ö... Nem olyan ezer körül van, vagy ezer fölött van a csapatok száma. Az egyik felvételen látható, hogy nagyon rutinos mozdulatokkal me megérkezik egy robot, és a az építője leemeli a tetejét, és lát, egy másik, mint mintha valami héjat képezne a legóból. Közben mindjárt láthatjuk is egyébként ezt a felvételt. Egy ilyen nagy mezőben, vagy nem tudom, ez egy asztal, egy ilyen akadály, terepasztalon mászkálnak ezek a robotok, és itt van ez a finál, akkor leszedi a tetejét, és akkor egy másikat tesznek rá. Igen, ez tud kell képzelni, hogy több feladat valamit a, ott létre kell nekik hajtani a, a magán az asztalon, és van egyfajta konstrukció, ami az egyikre alkalmas, a másik meg a másikra. Ugye van, a kezdő csapatok próbálnak egy mindenre képes robotot építeni, akik már haladóbbak vagy tapasztaltabbak a versenyben, azok csinálnak egy magot, amire, mint a ruha ráhozzák az újabb vázakat, És ugye ugyanúgy, mint a Form 1, amikor kimegy az autó, pit stopra gyorsan cserélik magát a vázona. A Héját, és akkor utána azzal indulnak egy újabb körlet. Tehát itt megvan, hogy 5 percig perc van, addig folyamatosan megy a robot. Tehát szóval egyébként az pontosan efelel, FLL, hogy az onnan sima robotverseny, ahol csak a robotfalat van, de itt van a robotépítés is, pontosan a csapatmunkát is, meg a prezentációt, amit most idén pont a űr a téma, és például Farkas Bertan is ott lesz a zsűribe, aki meghallgatja a gyereket, hogy ők az űrutazást hogy tennék könnyebbé. Amikor néztem a felvételeket, felvételeket akkor arra gondoltam, hogy Persze, hogy gyerekek építik a Lego kockákból, de mégis van egy olyan érzésem, mint hogyha már a valós robotok építésének a folyamatát modelleznétek ezzel. Tehát, hogy akár lefordíthatóak lennének különböző ö, ilyen fázisok arra, hogy a későbbi mondjuk egy gyárban működő robot, vagy nem tudom, hogy hétköznapi élet bármely területén ö, állított robot ö, is kerülhet ilyen helyzetbe. Hogy mondjuk kikerüljön egy akadályt, vagy átemeljen egy tárgyat valamire, rátegyen. Ö, van ebben valamilyen szándékhoz? hogy ezek a fiatalok már egy ilyen lépcsőfokra kerüljenek, és pillanatok alatt bekerülhessenek egy robotiparba? Messzerűbb fogok kérdítani, a végén elélek oda, ahol állasztalok a kérdésedre, ugye, például, hogyha nézzük, hogy most a nagy cégek milyen programozókat keresnek, akkor legtöbb azt fogja mondani, én több HRS-ével is beszéltem, hogy neki nem az a programozó kell, aki gyors talpalóban megtanul a nyelvet, hanem neki olyan programozók kellenek, aki a tud kódolni, ismeri az algoritmusokat. Tehát több feladatot megoldott már életébe, mert hogy egy nyelvet megtanuljon, az viszonylag gyorsan lehet. Az, hogy mondjuk azt a tapasztalatot állítani, hogy egy hogyan keresi meg leggyorsabban a legkisebb és a legnagyobb számot, azt nem lehet átadni, hanem ezt meg kell tapasztalni. És igen, a gyerekek itt problémákat oldanak meg az asztalnál, és például az, hogy mondjuk a tehenet hogyan tudom átemelni azt, hogy mondjuk ekkor erőkarom van, és ez egy mérnöki feladat, hogy azt hogy tudom megépíteni, egy programozás feladat szokta megcsinálni, ez rengeteg tapasztalatszerzés, amikor később bármilyen mérnöki vagy kódolási probléma lesz életedből, így elő fogja hozni, mert neki ott van a tapasztalat. Tehát ilyen szempontból, igen, ezek a gyerekek. Ha 10-15 év múlva egy robottal fognak találkozni, vagy egy azzal kapcsolatos feladattal, nekik természetes lesz, hogy más, még csak így meg fog jelni, hogy én most mit csináljak. Milyen van még, még egy kis képsorunk erről? A idén januárban volt ugye ez a versenyetek. Itt is egy egészen nagyméretű robot látszik, is akarja, hogy valamit elemel vagy fölemel, és kikerülget akadályokat. Közben mondja, Hajni? Hogy én voltam nemrég a digitális konferencián, és ott a robotika szekcióban hangzott el az, hogy ez a, a robotika, kával való foglalkozás, nem csak a a mérnöki gondolkodást, a probléma magalás segíti, Nem például nagyon erős öneffekciót segít a gyerekeknél. Tehát sokszor rájönnek arra, hogy valamit elrontottak, valamit hibáztak, de ezt a hibát ki lehet javítani. Tehát a hagyományos gondolkodás meg az iskolai nevelésben ugye az van, hogy aki hibázik, az, az, hát az egy negatív dolog, azt büntetni rendeli a, a, a pedagógia, tehát akkor alacsonyabb osztályzatot kap, stb. De itt, ha hibázik, az nem azt jelenti, hogy hogy valami rosszat csinált, hanem mondjuk, akkor meg kell oldani a más Másképp. És egy és tapasztalatot szerez. És ez olyan önbizalmat ad nekik, meg az önbecsülésüket növelni, meg, meg mindenféle más ö, ö, tudást ad, ami, ami nem a közvetlenül a robotikához kapcsolódik, de, de mindenképpen a felnőtt élethez szükséges az együttműködés, az egymásról a kommunikáció, meg, meg ugye egy különböző életkorú gyerekek dolgoznak együtt egy projekten, az is nagyon sokat segít, hogy a a hatodikosok vissza tudnak segíteni a kicsiknek, és már akkor a nevelésükben is segítenek, és ugyanakkor egy dologgal játszanak, mert ez sokféle elemre levontható egy robotépítés. Ha valaki a magunk korabeli, mondjuk szülők közül szeretne részt venni ezen a robotversenyen, akár nézőként elmehet? Igen, most egy nagyon fontos dolgot, hogy az elején átugrata, azt, én így helyre tenném, ugye, hogy két lába van ennek a rendezvénynek, az egyik a robotversen, a másik pedig az innováció kiállítás, És Magyarországban elsőként fogunk olyan kiállítást csinálni, ahol nem az van, hogy valaki bevásárolja magát és nem mutatja, hogy éppen milyen monitort fejlesztettek, sok pénzből, és a marketingesek kitálltak, hogy kell adni, hanem az alulról szerveződő innovációnak adunk egy területet. Egyrészt azt a kultúrát erősíteni, hogy igenis, hogyha valaki kitál valamit, nem azért, hogy eldugom, hanem mutassam meg minél több embernek, és induljon egy párbeszéd azok közül, akik ilyen dolgokat fejlesztettek Magyarországon, vagy akinek ilyen dolgok van, mert nincs nekik se fórumok, semmilyen megmutatkozási lehetőség, és itt ezt most éppen ezt építjük, ezt a másik lábat, amiben nagyon sok lehetőséget és potenciált él. Tehát akkor válaszod igen. Igen, mert nagyon sok érdekes dolg lesz itt. Tehát a hol és mikor lesz ez? Ez a Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban lesz, január 12-én. Ez egy szombati nap, és ingyenes a belépés, ami a FLL licensz is köt minket, hogy így legyen, úgyhogy ezt garantáljuk, hogy az ingyenes Január 12-e Alternatív Közgazdasági Gimnázium, ez Óbudán található. Óbudán igen, a Budai hídfőnél. Ha valaki Híd szeretne weben erről érdeklődni, akkor hol? Az legyenek? a robot. A webcím, de szerintem ezt is akár elküldöm, majd hogy leírás volt legyen. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodel. Elérkeztünk arra a pontra a műsorban, amikor egy igazi érdekes jó figuráról fogunk beszélgetni, Justin Viktorral. A szétszettem.hu oldal van itt a érdeklődésünk középpontjában. Ki ez az úriember, aki ezt készíti? Hát az előbb a hajnyról, a, a deepfake-ről beszélgettek, amit így hívnak arról a jelenségről. És hát nekem ez a pali, ez, ez a, nem tudom, a high trust, tehát ő azért egy megfogalmazni, hogy végtelenül eredeti ürge. Ő egy kicsit nekem a Kádárkori Ezermester, átültetve. A 21. században, aki mindent szétszed, mindent megold, vagy nem, de az is mindegy, akkor is szétszedi, elrakja, megcsinálja, nem csinálja, de mindent végtelenül szintén. a Kádárpori ezermester a 90-es évek HTML szerkezgetős weboldalaival jelentkezik, igen, a Igen, és egy igazi old school website, tehát ilyenek voltak, ha valaki esetleg nem ért még akkor, ilyenek voltak a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének a magyar oldalai, weboldalai. Javaslom, most nézzünk is bele, akkor szétszedem pont valaki már is meg akarja nézni, de mi itt a műsorban is rögtön belenézünk ebbe az oldalba. Így egy ilyen hosszú listát találunk, például kávé daráló, meg nem tudom, én, hajszárító, meg minden. Rengeteg eszköz. elektronikai eszköz, ezt mind szétszette. Mindegyik, csak, mindegyik sor, egy-egy ilyen eszköz, is és, és Senkinek nem javaslom, hogy felkeresse az oldalt, mert el fog benne veszni. Addiktív, végtelen történetek a leírásai, tehát körülbelül olyan, olyan 50-60 scroll mindegyikbe van. Egy, egybe bele be be is mentél most, ugye? Foto, és ez egy, egy Jesus a szémenc booknak a Szét nagyon jó szedésre. eredeti stílussal. Tehát, például úgy kezdik, hogy a livebook milyen hülye név, hogy ez vajon miért adták neki, hogy miért mond benne van az életem, vagy nincs, vagy nem tudom. És, és közben, ha olvasgatsz tőle, vagy elkezded kivontani ezt a történetet, akkor az ő életéről is itt-ott egy kis info, de az is csak olyan patika mérlegen adagolva. Tehát szóval legalább egy 20-30 t el kell olvasni, mire hogy a feleségével mi a helyzet, hány gyereke van, azok mit csinál, ő egyetlen ki, rejtés a Kalimerő, ő sehol nem. Tűnik fel, én még nem találkoztam azzal a szétszedtem leírással, ami belül felfedezett. Találtam egy olyan leírását is, ahol konkrétan odaig jut el, hogy alkotészekhez szette, amit már nem tud összerakni, Igen. és azért kidobja az egészet a szemetesbe. Oh, nem, ]be. nem, kisosadob, tehát vagy lefóriáz, levisz. Van, van, van három pinceje van. Akkor biztos vicc? Három, mert pin... ezt írtam. Három pinceje van, és azokba leviszi, eltárolja, abba a dobozba, ami a, a... nem raktam az összedoboz, de van az összeraktam doboz, és akkor most. Soha nem veszi többet. az amikor. A, a... Édesapjának az örökségeként ráhagyott 40-valahány papírdoboz dolgozta föl. Ez egy 50-60 scrollos történet, abba veszte el teljesen. Nem értem a végére. Azt Egyébként arra nem sikerült tényleg rájönnöm, hogy mi alapján válogatja ki, hogy mit mert de nem, nem csak elektronikai eszközök vannak, Igen. hanem más is. Tehát ha úgy ébred fel reggel, hogy nem a szokott helyre az íróasztalnak a sarkán levő kis csíklát, a szíras szemülegét, ez konkrét, hanem az szekrényen hagyja és fölveszi, és meglát valamit, amit még nem szerzett nem fogad el, ezt leírja, nem fogad el semmit felajánlásként, hogy szerzett létszi, hanem csak ami a lakásban van, de piac az így, szóval van ott van ott rendesen. Több mint ezer tételt láttam egyébként ezen a weboldalon. Bővül ez még, vagy az egyszer lezárult ez az 2006-tól. 2018 friss őszig tart a, a lista, úgyhogy én nagyon remélem, és nagyon drukkolok neki, és köszönöm ezt a weboldalt. fantasztikus, nekem nagyon-nagyon bejön, és remélem, hogy meg egy csomó mindent szét fog szedni. Itt például egy autórádiónak a szétkapását lehetünk. Ez, ez a kódzáras autórádiónak a kikodolása és szétszedése, anélkül, hogy tudnánk a kódot. Ezt nem mondom el, mi a poén, de ilyen kis pálkával, meg, meg van boctűje, azaz szokott, még elektronikát pont hú illetve itt még gyakran feltett kérdések is találhatók, ez is nagyon poénosan van tálalva, nem el a íróinak. Ira ne ír, és a Érdemes fölkeresni szétszedten.hu. Eddig tartott ma a műsorunk a Postmodem. Idén, 2018-ban még egy műsorra jelentkezünk, december 18-án, de most köszönöm a részvételt a műsorban Fülöp Hajnalkának, Molár Józsefnek, illetve Justin Viktornak, valamint valamennyi munkatársamnak itt a stúdióban. Tehát jelentkezünk kettő hét múlva innen a stúdióból, a Hyperből. Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet, viszont halása, viszontlátása!